теперішній клуб із дотеперішнім куполом. Місячне сяйво фантастично переінакшить рештки старезного, загущавленого парку і давні напівпокришені мури, що тягнуться під гір'ям серед заростей, не хворощі та будь будяків аж до цієї нашої свічкарні, де на ганку стоїть освітлена місяцем, ніби і на себе не схожа якась зачудована Ольга. «Як млинове коло!» проказує вона вже стиха буденною мовою. «Ось так, хлопці, треба пісні складати, а ви, ех ви!» Можна було б сподіватись, що вона після цього приєднається до нашого товариства. Бодай недовго побуде тут, Одначе в неї видно інші наміри Знепокоєно глянула в сутінь парку Ніби вишукуючи когось його нетрищах Легким доторком пальців поправила на голові косинку І вже збігає з зганку Та тільки завертає не сюди, а в протилежний від нас бік А солов'їв слухати Гукає упалим голосом їй навздогін Ти ж обіцяла, нагадує Кирик Іншим разом хлоп'ята, на другу весну і засміється, зникаючи за рогом. Спустіє вуличка, одначе і серед спустілості, серед тиші місячної ночі нам ще довго бринітиме той Ольжин Соковитий якийсь ніби вишневий сміх. Прудко пішла, постукуючи каблучками, подалася вулицею вниз в напрямі до полустанка, де жде її обсаджений тополями батьківський будиночок. Не засталась біля каменя закоханих. Справді мало виходить важимо для неї і ми з Кириком, і навіть Микола. Хоч у день, коли він зайде в друкарню, дівчата охоче з ним жартують, допитуючись, чим вони гірші за його крименчуцьку азу. Щоправда, і тоді Ольга виявлятиме деяку стриманість. Видно, поетна ж здається їй чимось не зовсім матеріальним, створінням ледве чи не самою думою, призначеним для якогось іншого небуденного життя. Що ж до Ірини, то вона, маючи досвід неабийкої спокусниці, зробила була кілька зальотів, щоб звабити Миколу. Сама запрошувала його в кіно, але діставши делікатного, хоч і в формі жарту от коша, макнула на поета рукою, ще й Ольгу попередила. Це й не для нас, від цього дітей не буде. Назавжди, мабуть, засліпила його та кременчуцька фельдшерка, що пухлих від голоду людей, лікувала таблетками. Ми з Кириком Лише з розповідей знаємо про ту дивовишну, ніби міфічну дівчину-фельдшерку, яку добистями закохався наш друг. Коли іноді навіть серед роботи Микола раптом відгорне на край столу редакційні папери і покладе перед собою чистий аркуш, і ми помітимо, як зріє поезія в його замріяних, вічно натхненних очах то не матимем сумніву, що то якраз народжується в Миколаній душі віршоване послання їй, його кременчуцькій нареченій. І коли після роботи ми, редакційні, та молодь з радгосних гуртожитків слухатимемо біля млинового кола вечірні імпровізації нашого друга, то кому, принаймні, нам із кириком, буде достеменно відомо, Кому насамперед призначається, хай і через відстані, цей спів Миколиної душі? От і зараз, коли місяць із собору піднявся і повіднішила ніч, і небо стало великим, Микола в замріяності кладе руки на плечі нам, одному і другому. «Ах, світе красний!» хвильоно каже він дивлячись кудись понад буски що то за мить друзі коли вперше у житті почуєш твоя